Eltűnt. Nem az nem az. Most már Már Máté evangéliumában leszünk. Érdekes. Eltűnt. Uram segíts. Nem, nem volt túl sok rajta az, az igazság, szóval uh, nyugodtan, nyug, nyugod le, uh, Zsuzsa-mama. Ha megtalálni, talán nem is felismerne. Má, Máti evangéliumában leszünk, és uh, fogunk befejezni a 22-es 22 fejezetet, és uh, bele belenézni 23. fejezetbe is. Ezekkel, mondom, hogy nem, nem a, hú, kicsit nehéz ez, ezt a részt tanítani, mert igazán a képmutatókról van szó, a farzéusokról van szó, és um, szerintem az egyik, az egyik veszély az, hogy itt állok, és mondok valamit a képmutatókról, és ti bologatok, hogy mondani, hogy igen, igen, vannak, vannak képmutatók ott ként, vannak, mi ismerjünk őket, ők öltönyben, öltönyben vannak, meg ne, ne, tudom, hogy nevetsz, mert magyarul beszélek, ugye? Aranyos vagyok, oké, okay. de próbálom, nem akarom aranyos lenni ma, szeretnék uh, valamit uh, megosztani Isten igéből, de Köszönöm, be, be, beválós vagyok. Köszönöm. Múlt, múlt héten magyarul bevállaltam egy, egy idegen gyűliben, gyüli, és ez nagyjából jól ment, nem, nem rúgtak ki, nem nevettek ki. De szerintem van egy esély, hogy mi gondoljuk, hogy igen, igen, vannak, vannak képmutatók, ők azok a vallásosak. Tudod a, a nem akarom neveket mondani, de tudod, a, ők. De mi, mi nem, nem vagyunk azok. Szerintem a másik, másik veszély az, hogy én mondom, hogy ti vagytok azok, uh, és mindenki hazamenjen, tudod, hogy uh, de, de, de valóban képmutató vagyok. Én, én szeretnék uh, ezzel az első igazre igazán hangsúlyozni, hogy Isten szeret. Minket. Ő szeret a világot, ő szeret téged, és ő szeret a képmutatókat is. Már többször mondtam, amikor a farazéusokról szólt, hogy, hogy Jézus nem volt az ellenségük. Ő nem jött harcolni velük. Ő kart megmenteni őket. Ők nem szerették az ő üzenetét, ő nem szerették az ő stratégiát, az ő módszereket. Ő nem akart, akartak engedni az ő hatalmából, hogy, hogy Jézus a hatalma növekedjen. Ők, ők nem akartak mondani ugyanazt, mint a bemerítő János, hogy én csökkenem kell, ő növekednie kell. És azért ők mindig akartak akadályozni őt. De Jézus szívében ő szerete őket mondom uh, igazán ez ez a not nem nem fogom mindent félből mondani, de a Talmudban, tudod a Mózes-könyveinek a, a, Mózes a, a magyarázatában uh, leírtak öt nem, bocs, hétféle forzéus, nem fogom mindent uh, emlékezni most, de mondták, hogy van egy olyan forzéus, uh, vá válos, tudod, hogy uh, Pakolja a vállán minden jó cselekedeteit, hogy mindenki lásson, és öt imádjon, hogy hú, de ez egy jó... Tudod? Valaki, ki vállán teszi a, a, a, a jó cselekedetét. És azt mondják, hogy, hogy van az a, a, a, a város, vagy nem, hogy, hogy kell ezt fordítani. Az a félfárazéus, aki várta jót cselekedni. Jó ötletei voltak, azt mondtuk, hogy igen, ez jó, ezt majd teszek, de ma nem. <gül> Tudod, spanyolban van az a kifejezés, hogy mañana, majd tegnap. Holnap. Oh, holnap, bocs, tegnap, holnap, nekem mindegy, nem ma. Szóval holnap, holnap, holnap teszem a jót, ma nem. És minden kifejezést kitrálta, hogy ma ne tegyen jót. De azért szándéka van, <gül> És van, van, a, van a, a, a botlodos farzeus, aki olyan, ilyen, olyan szigorúan betartja szabályokat, és olyan prűd, meg merev, hogy nem mert megnézni, mondjuk, nőket a szem, szemében. Szóval, és azért botlodónak nevezik, mert az utcán látja egy nőt, akkor mindig, Elfordul és bótol, és, és azért tudod, a bótlodó farazéus, aki igazán nem tudod, hogy kell kommunikálni emberekkel. És vannak, van, a, van a számolós farazéus, aki, aki annyi sok energiát befektet abban, hogy számoljon az ő cselekdetei, hogy valahogyan Isten az ő adóságában lehessen. Érted? Szóval ma ezt csináltam, azt csináltam, azt adtam. Isten most már, én most már tudok hozzám menni, kérni valamit, mert ő, ő az adóságomban van. És kicsit viccesnek hangzik, ugye? De, de valóban többféle farözős volt, de, de ebben a leírásban azt mondjuk, hogy a hetedik féle, az az Istenfélű fajta volt. És valóban voltak farözősok, akik, félt Istentől, és a kart engedelmes lenni hozzá. Mi is látunk a, a, a, ezekben a, a leírásokban, hogy voltak, akik jöttek Jézushoz megkérdezni, hogy mondd meg, taníts minket, beséld az Isten országáról. Jézus idén úgy olvastam, hogy kb. hat ezer farozéus volt, és sok követői voltak. Szóval Hat ezer volt, és voltak, akik körülötte jöttek, és mentek, és tanultak tőlük. Nem mindegyik Jézus ellensége volt, nem mindegyik, de legtöbben igen. És uh, amit, amit néztünk a 22. fejezetben, az, hogy jöttek Jézushoz, uh, csapdába ejteni őt. Jöttek kérdésekkel, mert akartak. Uh, akartak találni egy, egy, egy kifogást, hogy megöljenek őt. És Jézus annyira jó válaszokat ad, hogy igazán maradtak csendben. Nem tudtak visszaszólni. Volt az a kérdés, ami az adópénzről, hogy hogy adjunk, adjuk adópénzt császának? És Jézus azt mondta, hogy... Az ő kép a rajta van, akkor az övé, add vissza. De ad, de ad Istenek, ami az Istené. És mindenki csendben maradt. Utána kérdezték a feltámadásról, a, a, a házasságról. És Jézus megint egy nagyon jó választ adott. És a végén talán volt, volt olyanok, akik talán összintén kérdezték Jézus, Jézustól, hogy a legnagyobb parancs? És Jézus megint a legjobb választ adott, hogy szeressünk az Urat mindenünkkel, az elmélünkkel, a testünkkel, a szívünkkel, és hogy szeressünk a fele barátunkat. És mindenki maradt csöndben. Nem volt több kérdés. És el tudnék képzelni, hogy, tudod, tudod, nem tudom, gyerünk, megbeszéljünk ezt, és, és ott van a farizéusos csapat, és. Na, hogy, hogy lehet, hogy lehet, és, és szerveznek, terveznek, de Jézus nem volt vége velük. Ő nem mondta, hogy, hú, vége a vizsga, hazamegyek, tudod. Ő oda megy, és mondja, hogy, hé, hé, nekem van egy kérdésem, és ezt, ezt fogunk látni, és. Ezzel a mozdulattal én szeretnék, hogy, hogy lásd, hogy Jézus nagyon szeret őket. <gül> nagyon szeret a valásosokat. Nagyon szeret azokat, akik ellensége van. Mert valóban, ha olvasunk a Bibliát, nem látunk, hogy vannak jó, rossz fiúk és uh, jó fiúk. Tudod, nincs fehér sapkások és fekete sapkások, mint a, mint a filmekben. Mindenki fekete sapkában van. Mindenki vagy téklozófiú, vagy egy, egy olyan önigazolt bács, aki otthon maradt, és, és nincs kapcsolat az atyával. Az az alaphelyzet. Jézus tudja. Ő jött, ő, ő a, közelített, ő, ő a, magyarázta a, a, a Isten országát a, a bűnösöknek, az adószedőknek, az eleseteknek ő megmagyarázta a Isten országát a valásosoknak is. Hogy gyertek be. Tértek be az én országomban. De jön ezzel a kérdéssel. Azt mondja, hogy... Bárj, ez a 41. vers jó? Azt mondja, hogy most, hogy a farazéusok így összegyülekeztek. Tudod? Megint, tudod? Nem sikerült a, a csapda. Összegyülekeztek. Megkérdezte Jézust, Tőlük. Hogyan vélekedtek Krisztusról? Kinek a fia? Szóval azt mondjuk, hey, hey, van kérdésem. A Krisztus, a mesiás, a várt szóval őt, akit a bűn esés óta várunk. Kinek a fia lesz? Szóval Emlékeztek Ádám, éve bűnbe estek. Jézus, a, bocs, Isten felemelt őket, tárgyalt az egészet, és, és ítélt a bűnt, de mondta a nőnek, hogy majd egyszer lesz fiad, és ő fog taposni a sárkányt. És, és igazán ez az egész könyv, erről van szó, az egész Ósz szövetség erről van szó, hogy lesz valaki, aki jön, és megítéli a sárkányt, taposni fog a sárkányt. Ő fog legyőzni a halált, ő fog megoldani a legnagyobb problémánkat, a bűn. És, és ez a Krisztus, a mesiás. Hogyan vélekedtek Krisztusról. Kinek a fia? És mindenki tudta a választ. Tudod, mindenki tudta a választ. Azt mondták neki, Dávidé, Dávid fia. Mert Isten Dávinak ígérte. Hogy, hogy a Mesiás az ő vonalában lesz. És rengeteg profécia van az Ószövetség erről. Hogy Dávid fia lesz a Krisztus. És, és ebben látunk, hogy Jézus valóban, tudod, ő ember. Ő, ő az ember fia. Ő ugyanolyan, mint te vagy én. Hús, csont, ő nemzetik tábláján egy név van. Ő nem egy más lakó, aki ide potjant le. Érted? Nem, nem egy uh, fantom, aki jött, nem egy szellem, de egy ember, Dávid fia, Jézus... De ez csak a fél története, ugye? Dávid, Jézus... Megint kérdezte, ismét kérdezte tőlük, vagy őket, bocs. De hát hogyan hívhatja őt Dávid a lélek által urának, mikor azt mondja, hogy szólt az úr az én uramnak, ő jobbom felül, míg ellenségeiket lábad alá nem vetem. Hát tehát Dávid úrnak hívja őt. Hogyan lehet neki fia? Szóval ez a kérdés, hogy, hogy a Dávid lélek által, szóval Jézus azt mondja, hogy Dávid nem csak írt dolokat, nem csak írt, nem tudom, amit akart, de a lélek által írt a, a fiáról, hogy uram. Hogy, hogy lehet? Hogy lehet, hogy, hogy a fiad az Ura? legyen. Hát ez, az furcs. Én soha nem mondom Olivenek benyáminek, hogy mesterem. Vagy ha igen, akkor csak, csak viccből. Oké, okay, Oliver, most negyedikes vagyok, biztos mindent tudsz, akkor taníts engem. De az vicc, ugye? Az vicc. És abban a kultrában uh, még erősebben. Uh, tudod, Fé, apák és fiúk nem voltak barátok, nem egyrangúak voltak, de egy, egy a hierarchia rendszer volt családokban. És ez egy, ez egy, ez egy a, nem tudom, hogy a farzéusak gondoltak erről, vagy ez volt az első alkalomon, amikor a, rájöttek, hogy Dávid a saját fiának, úrának nevezte, de Jézus Piszkált őket. Igen, a Mesiás, Dávid fia, de több, mint ember fia, több, mint ember, mert Dávidnak az Úra. Isten fia, a Krisztus nem egyszerű ember. És erre, 46-os vers, erre senki sem tudott felelni neki egyetlen szót sem. attól a naptól fogva nem is mert kérdezni tőle többé senki semmit. Szerintem annyira felszínre hozta ezt Jézus, hogy, hogy, a, hogy ti vártok a mesiást, ti ismeritek a, a, az égéket, nem most olvastatok fel. Nem látják, hogy a messiás igen egy győzelmes király, de a messiás ugyanúgy egy szenvedő ember. És persze, ez, ez egy nagy a, teológiai kérdés volt nekik. Nem, nem tudtak a, nem tudtak hogy ki, ki lesz a messiás. Csak, csak a, azt az egyik messiás képet, amit a legjobban szeretik, azt fogtak föl, és azt abban hitték. Azt mondták, hogy a mesiás jönni fog, mint győzelmes király, és kirúgni a rómaiakat, és, és szabadak leszünk. Nem látták, hogy a mesiás az jön szenvedni, mint egy ember, ember bűnöm miatt. És ebben a válaszban, ebben a, a, a kérdésben Jézus igazán választ adja az első kérdésükre. 21. fejezetben ők kérdezték, hogy kinek a hatal, kinek ki adott neked hatalmát, hogy ezeket a dolgot csinál, csináld. Tudod, az volt az első kérdés. Jézus bevonult Jeruzslenben egy szamáron, mindenki hozsána, hozsána, dicsérte őt, ugye. Utána kizavart az árusokat a, a templomból, átkozta egy fügefát és jöttek, és kérdezték, hogy na, kinek adott hatalmat neked. Mutasd nekünk a papírt, pecséttel. Csuk, csuk, kinek adott hatalmat? Jézus azt mondta, hogy nem mondom nektek. De igazán akart mondani nekik, csak tudta, hogy ők nem bírják a választ. Szóval szépen engedte, hogy vizsgáljon őt, sok kérdése Úgy néz ki, hogy feladtak volna. De Jézus azt mondta, hogy várj, nem vagyok kész. Nem vagyok kész. Én szeretnék mutatni neked, hogy igen, ember vagyok, Ember fia vagyok, de Isten fia vagyok. Én, én más vagyok. És, és a küldetésem más. És azért ment oda, és mondta, hogy kinek a, kinek a fia a Krisztus. Jézus nagyon szeret őket, és akar el, akart elérni őket igazsággal, finoman, szépen, hogy tudjanak megérteni. A saját, az igével, az igével, amit a farazíjusok, ők, ők is állta, álltak rajta. Ők is mondták, hogy mi ebben bízünk. Ez, a mi, tudod, ez az igazság, amit mi kaptunk Istentől, mindent, amit teszünk, emiatt van. És Jézus mutatta, hogy ez igény keresztül, hogy ja, de vannak olyan kérdések, amik nem tudnak válaszolni. Tud, vannak olyan dolgok, amit nem tudnak Megérteni, mert, a, mert ez a Krisztus, az, az, egy, az egy rejteljes karakter a Bibliában. Ő szenved, tő, ő győzelmes, ő úgy néz ki, mint Dávid fia, de Dávidnak az óra is, szóval ki ő, ki ő, és Jézus vezetőket arra, hogy, hogy figyelj. Én nem csak Dávid fél vagyok, én Isten fél vagyok. És ha akarod valóban tudni, hogy ki től kaptam hatamat, Istentől kaptam hatamat. És ha tudtak volna ezt fogadni, akkor igazán talán a márti Evangéliumnak az utolsó fejezetek teljesen más lett volna. De nem tudtak elfogadni, és tovább üldözte Jézust, és, és végül tették föl egy fára. De ez a javunkra, sőt az ő javukra is. Mert ezáltal Jézus kifizette a bűnünkért. Egy olyan, olyan, olyan árat adott értünk, amit mi nem tudtunk kifizetni. Mi nem tudtunk kifizetni bűnünkért, és életben maradni. De ő igen ő helyettünk állt, és engedte, hogy, hogy Istennek a haragja az rajta legyen. Úgy szabadak lehetünk. És hiszek, hogy a mennyben lesz, lesz egy pár farizéus, lesz egy pár emberek, aki azt mondta, hogy igen, én ott voltam, én hallottam, ahogy tanította, és mérges voltam, és Zakla, zaklatott volt, vagy ilyen uh, konfliktus, konfliktált voltam. Nem, én nem tudtam, hogy ki ő, uh, uh, tusogtam, de, de később megértettem. Később megértettem. 23. fejezet. Jézus így szólt a sokasághoz és a tanítványaihoz. Szóval most uh, úgy néz ki, hogy ez a tárgyalás az, az kész van. Jöttek vizsgálni a pészák bárányt, és nem találtak semmi rosszat benne. Nem tudtak egy, egy jó vádot hozni. De Jézus fordult a sokasághoz és a tanítványaihoz. És az egész 23-as fejezet egy, egy kemén intés. A farazéusok ellen, és a valásosi vezetők ellen. És uh, mi csak még 12 verset fogunk olvasni ebből. De szeretnék kérni, hogy, hogy um, ne gondolkodjatok, hogy ez csak másokról van szó. Ez, ez rólunk van szó is. Mert uh, néha mi is viselkedünk így. Az írás tudok, ez a második vers. Az írástudók és a farazéusok Mózes székébe ültek. Amit azért parancsolnak, mindazt megtartsátok, és megtegyétek. De a cselekedetteiket a ne kövessétek, mert amit mondanak, azt nem teszik meg. Nehéz és elhordozhatatlan tereket köz, kötnek össze, és az emberek vállára ra, rakják. Ők magunk azonban az újukkal sem akarják azokat mozdítani. Ez az első dolog, amit Jézus mondja a farizeusok ellen, és az tudok ellen, a valásusi status quo. Azt mondja, hogy... hogy képmutatók. Ők jót tanítanak, de rosszat tesznek. A hitvallásuk stimmel, de az életstílus nem. És nem csak az, de ez a sok teher, ez a sok um, szabály rárakják emberek vállán sajt magunk életében mindenféle kiskaput megtalálnak, hogy, hogy, tudod, hogy ő, ők nem tartjanak be. Szóval ők nem tartanak be a, a, a szobákat, amit másra helyeznek. És igazán ebben látunk, hogy ez, ez a képmutatásnak a definíciója Jézusnak. A képmutatás az nem mosogni, amikor szomorú vagy, Sokan mondják, hogy, hogy, tudod, használják uh, kifogásként. Tudod, hogy, hogy lehet uh, kicsit, nem tudom, durván beszélni embereken, mert így vagyok, ilyen, így érzem magam, és nem akarom képmutató lenni. De, de, <gül> de ez nem igaz. Szóval, ha, um, ez nem ad nekünk um, kifogás, hogy. Védkezünk mások ellen csak azért, mert rosszul érzünk magunkat. Jézus azt mondja, hogy a képmutató az, aki, aki takarja a bűnös életét jót cselekedetteivel, vagy jó cselekedetteivel. Vagy valásos dumával. Tudod? Másképpen élek otthon, hétfőtől szombaton, de vasárnap szépek vagyok, és szépen beszélek. Dicséketek abban a jó cselekdeteimben, hogy ezt én csinálok, én azt csinálok, én ezt adtam, úgy, így szenvedtem azért. De a szív, szívemben uh, rohadás van. Azt mondták, hogy, azt mondta Jézus, hogy a mozas székében, székében ültek. A Biblia nem adott hatamat a farizeusoknak. Nem, nem látjuk sehol, hogy, hogy Isten parancsolt a Mózes, hogy és szed össze pár embert, aki komolyan veszi a, tör, a, a, a törvényt, és ad nekik hatalmat, hogy ezt tanítsanak, és, és irányítson embereket életében. Nem, nem látjuk ezt sehol. De ők a, talán jó szándéka, ők Belevették magukat az Isten égében, megtanultak, kezdték megtanítani, sok, sok nemzedék után már ott ülnek Mózes székében, és úgy beszélnek, mintha Mózes beszélne volna, hogy hatalmam van, Mózes székében vagyok. És én, én, én, én, én Istenért beszélek. Jézus mondja, hogy jó dolgokat Tanítanak, de nem jó dolgokat tesznek. És a negyedik vers különösön, szerintem ez egy fájós pont Jézusnak, hogy, hogy terhelnek embereket az én nevemben. Jézus nem jött terhelni minket szabályokkal, ő jött szabadítani minket a bűn átoktól. Ötös verstól. Mindent csak azért tesznek, hogy lássak őket, és, em és az emberek, mert meg szélesítik ima sziaikat, és meg nagy nagyobbítják ruhá ruhájuk bojtjait, és szeretik a lakómákon a főhelyeket, és gyülekezetekben a díszhelyeket. A piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így szólítják őket. Mester, ti azonban ne hívassatok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, a Krisztus. Ti pedig mindjárt testvéretek vagytok. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egyeti atyátok, aki a mennyben van, tanó, tanítónak se hívassátok magatokat, mert egyeti tanítok a Krisztus. Meg egy vádat hoz Jézus a, a valásusi vezetőknek. Azt mondták, hogy... hogy hogy, hogy mindent, amit tesznek, emberek, emberekért tesznek. Mert, mert rosszul, uh, rosszul, um, rosszul látják. Ők gondolják, hogy emberek szeretnek őket, ha emberek tisztelnek őket, akkor biztos minden oké, okay, minden tök jó. És élvezik ezt. De mi tudjunk, hogy igazán Istennek a véleménye az, ami számít. Isten véleménye sokkal fontosabb, mint az enyém, vagy a Janié, vagy, vagy bárki. Isten véleménye az, ami számít. És mindent, amit csinálnak, az rabolja Istent az ő dicsőségéről. Mert mindenki mondja, hogy ah, tök jó, jó tettél, ú, mester, ékes a szavaid, ugye? És nem, nem adnak dicsőséget Istennek. És Isten mondja, hogy van három cím, amit nagyon szerették. A mester. Van, van a görögben két, két szó. Az egyik nagyjából azt csak kijelent, hogy tanító. A másik azt jelenti, hogy egy vezető. És, és ez a szó, ami itt van. Azt mondja, hogy... hogy hogy, hogy csak egy vezetőnk van, csak egy van, akit követünk, az a Krisztus. És nincs itt a Földön olyan, akinek nevezzünk mesternek. Szóval ne kövessetek engem. Ne, ne kövessünk egyházi vezetőket. Persze tudom, hogy fontos együtt működni, hirdetni Isten országát, fontos leülni, hallni tanításokat, de mi szoktunk ezt mondani itt, hogy ne, nem bízatok bennem. Mindenkinek van egy Bibliája, otthon olvassatok meg, bennetek is lakozik ugyanaz a lélek, ami bennem van. Nem kell, nem kell, uh, nem kelek <gül> neked. Ti tudtok növekedni hitben, Egyedül, az igédel, a szent lélek által. Tudtok hallni Isten hangját, tudsz átadni az életedet, hogy, hogy Isten formáljon az életedet. Isten ad, Pál azt mondja, hogy, hogy Isten ad a gyülekezetnek a jándékú tanítókat, pásztorokat. De a mi feladatunk, az nem összegyűjteni embereket, követőket, hogy gyertek utánam. Nem a mi feladatunk összegyűjteni embereket, tudunk irányítani. Te ne csináld meg azt, de A mi feladatunk az, hogy, hogy mutassunk az utat, hogy arra, Jézus, Jézus felé ő a mesterünk, ő a tanítunk, ő az úrunk, mi felé megyünk, mi őt hallgatunk. Hallottam uh, egy családtól, és mondták, hogy, mondták, hogy uh, az előző pásztorok uh, felháborodott, mert uh, vették házat anélkül, hogy megbeszéljen a dolgot velük. Vannak olyan pásztorok, vannak olyan mozgalmak a Földön, Krisztus nevében, ahol látjuk, hogy, hogy rosszul használják a hatamunkat, amit, kaptál, amit kapták Istentől pásztorok akarják belenyúlni emberek életében, és mondani, hogy hogyan költenek a pénzt, hogyan kell nevelni gyerekeket. De mi másképpen nézünk. Mi most éppen egy gyereknevelési hétvégét szervezünk. Nem, nem azért, hogy, hogy mondjuk, mit kell csinálni, és hogyan, hogy tudunk segíteni. Mert kinek nincs problémája a gyerek, gyereknevelés. Az egy nehéz feladat, Az egy, nagy, nagy feladat. Mi akarunk segíteni, nem irányítani. Értitek a különbség? A farizéusok, ők akartak mesterek lenni. Ők akarják irányítani emberek életét. Jézus mondja a tanítványainak, hogy ne legyetek mesterek. Ne legyetek atyák. Persze van, van, van egy... egy, egy minden embernek van egy férfi földön, aki atyának nevezi, de, de Jézus azt mondja, hogy lelki értelemben ne, ne, ne hívogassatok atyá, atyáknak. És, mert van egy, Krisztus, Krisztusról van szó ez az egész. És a harmadik cím az a tanító. nagyon szeretik ezeket a címeket. És talán vannak olyan emberek, akik nagyon szeretik ezeket a címeket most is. A tisztelet úr, tudod, atya, pásztor, pásztor, nem tudom. Én hallottam egy tök jó történet, amikor egy vendégtanító jött, egy gyülekezetnek, és elég híres pásztor volt, ige hirdető volt. És a helyi lelkész egy hosszú bevezetést mondott, hogy nagy megtisztetésünk, hogy a tisztelet úr itt van köz, közénk, és ő itt hirdette az evangéliumot, meg ott is hirdette az evangéliumot, és sokan tértek meg ezáltala, és, és könyveket írt, és, és áldozott a vendég tanítóról. És a vendég tanító följött, és kezdett imával, és, és azt mondta, hogy Uram, bocsáss meg a lelkisztársomnak, hogy engem dicsérte, nem téged. De tovább, tovább imádkozott, és szerintem ez a lényeg, azt mondta, hogy és Uram, bocsáss meg engem, mert annyira jól esett. Ének vagyunk, mint emberek. és Mi szeretjünk, amikor emberek tisztelnek minket. De ez a tisztelet valahogy tanulunk kell, hogy kell... Uh, csak egy reflektor lenni, hogy, hogy ez a tisztelet az, az úré menjen. Az nem jelent, hogy mond... Oké, okay, nem, nem megyek. Okay. Szóval so, mi szeretjük ezeket a címeket, szeretjük, amikor emberek tisztelnek minket, de ez egy gyülekezet, nem rólam szó, a Pesti Golgata nem félról van szó, de nem, nem emberekról van szó. Mi, mi összegyűlünk, Krisztus nevében, Jézus nevében ő a mesterünk, ő, ő a tanítunk, És a mennyi apukánk, ő az atyánk. Mi felé megyünk. Nem akarunk akadályozni, hogy a hogy dicséret uh, nem menjen hozzá. Méltó ő arra. Dicsérünk őt. És Jézus, Jézus mond itt a végén egy, egy olyan dolgot, amit többször is mondott. Azt mondja, hogy ha nem, aki legnagyobb közöttetek, az legyen a ti szolgátok. Ha, akar, ha akarunk nagy lenni Isten országában, van egy mód, és ez a szolgálat. Szolgáljunk egymást, egymás felé. És én tudom, hogy... A, talán sokan vannak itt, mint én régebben, hogy akkor én nem akarom nagy lenni Isztorországban. Én szívesen kicsinek maradok. Hát én nem akarom senkinek a lábát én nem akarom nagyon törödni emberekkel, nem, nem nagyon akarok uh, szolgálni, szeretni másokat. Inkább maradok itt kényelmes kényemes életemben. De szerintem, ha így maradjunk a hozzáállásunkban, akkor... akkor, akkor uh, akkor Isten legjobbát valahogyan um, pocsékoljunk. Mi, mi, uh, mi nem fogunk rájönni a, a miért itt, hogy miért Isten alkototta minket. Mert ő, ő alkototta minket, hogy szolgáljunk és neki adjunk dicsőséget. Hogy a világ lásson a jó cselekedeteinket, és amennyi apunkánkat dicsérik. Mit jelent, hogy szolgáljunk? Az egy, az egy jó, jó kérdés. Szerintem alapvetően rögtön mi gondoljunk, hogy a, a szolgálat az, ami, ami történik itt vasárnap. De szerintem ez a legkevésbé. Szóval persze szolgálat az, aki, aki a hétköznapokban tanul, hogy tudjon tanítani. Szolgálat az, aki a, meg. Meg tanul, gitározni, meg énekelni, és jön vezetni minket di dicséretben. A szolgálat. A szolgálat, amikor a, valaki jön, és párnakat rakja a székekre, meg, meg készít az úrvacsarát. A szolgálat. De a szolgálat sokkal több ennél. Jézus az mondja, hogy ha, ha akarunk nagy lenni Isten országában, akkor szolgáljunk. Hogy lehet, hogy lehet szolgálni? Szerintem törödni emberekkel, és nem csak itt. Felhívjunk, hogy vagy, imádkozhatunk. A igazságot mondani, tudod, bátorítani embereket. Ú, úgy érzem, hogy sokat kell fejlőnöm a bátorításban. Mindenki tudja, hogy milyen jó, ugye, amikor valaki bátorít, hogy áh, gyerünk együtt, egy, előre, Tartsunk ki, jó csináltad, megyünk, és mi tudjunk, hogy mennyire erőteljes a bátorítás. Fejlődnünk kell bátorítani embereket. Bátorítunk embereket. Ez, ez is a szolgálat. Amikor van valakinek, akinek szüksége van. Például Viki az egyik lánya az IFI konferencián most hétvégén nem tudott érte fizetni. Szóval Segítettünk, mint gyülekezet, mi szolgáltunk feléje. És ő az, aki felhívott, és mondja, hogy hát ez egy, egy határozó hétvége az életemben. Szóval mi szolgáltunk felé anyagi dolgokból, hogy, hogy ott, ott, ott lehessen. És, és szolgálunk egymás felé, szolgálunk a világ felé is. Abban, abban hogy ítéljünk őket. Nem, nem, az nem igaz. Nem, igen. itt élünk, igen, szolgálunk a világ felé azzal, hogy itt élünk. Oké, okay, ez rossz. Hogy, hogy mutassunk a világot, Isten szeretetét. Az ő igazságát. 12. vers. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik. És aki magát megaláza, felmagasztaltatik. És ez igazán egy olyan kulcs mondat. És ez mutatja, hogy mi fog történni. Jézus most pár nappal a keresztfeszítése előtt. És azt mondja, hogy aki megaláza magát, az felmagasztaltatik. Ez pont történt, ugye? Jézus Lehalt a fejét, nem, nem, nem hívta az angyal sereget, ahogy tudta volna, nem, nem visszaszólt, nem, nem védte magát Pilátus, meg Herodes előtt. Lehaljolta magát, és a legmegalázó halált a tapasztalta. És ő az, aki felett magasztalva a legmagasabb pozícióra. Most az atyának a jobbján van. És ki meg, meg felmagasztalja magát, az megaláztatik. Csak gondoljunk bele ezeket a farazéusokról, a zsidó valássosi vezetőkről, akik, akik ragaszkodtak a saját hatamunkra. Igazán hol vannak most? Igazán 30 évvel később Titus bejött, és szét rombolta a templomot, Jeruzsálemet. És a zsidók um, most sincs. Most sem tudunk engedelmeskedni yahweh ahogy gondolják. Ők nem tudnak uh, áldozatokat hozni. N nincs templomot. És valahogyan Isten megaláztatta őket annyira, hogy nem is tudnak nem is tudnak betartani azokat a szabályokat, amit gondolják fontosnak. Neki van, van célja ezzel. Én azt hiszem, hogy Isten Isten még mindig hívja a zsidó népek. Szerintem az apostolot cselekedetén, mi látjuk, hogy Isten meg mindig hívja őket, térjetek meg, amíg életünk van, nincs késő egy embernek, megtérjen. És ha, ha túlzatosan jónak látjuk magunkat, ha büszkék vagyunk, én vagyok a jó, én, az én sapkám fehér, én, én Isten oldalán vagyok, és én megmondom a frankot nektek, akik a világban vannak, és csaltók, és paráznak ahogyatok, és a többi is ítéljünk, akkor Isten fog megaláztatni minket. De ez a, ez a mondat, az fontosság. Péter azt mondja az ő levelében, hogy hogy Isten nem utasítja el az alázatos szívveket. Soha nem. Ha mi alázatosak vagyunk, és mi mondjuk, mondjuk Istennek, hogy szükségem van rád, ő nem, nem mondja, hogy nem. Nem mondja, hogy oké, okay, De Amikor a büszköségben vagyunk, hogy Uram, Te vagy a magasztos Isten, és én vagyok a a képviselő itt a földön, akkor Isten, is, Isten utasítja el ezeket az embereket. Fogunk folytatni ezt a fejezetet jövő héten. De én szeretnék befejezni egy, egy olyan gondolattal, ami, ami kicsit rémiszt engem, Em, emlékszünk a, a téklozófiú történetét, ugye? Van a téklozófiú, aki azt mondja az apukájának, hogy pácsak nem halnál meg, mert jobban szeretem a pénzedet, mint téged, ad nekem a pénzemet, elmegy, téklozolja az összeset, végén éhes. Végre észhez tér, és mondja, hogy visszamegyek az apukámhoz, és kérem, hogy ja, egy szógal lehessek nálam, legalább kaját kapok. És visszamegy, és, és az apukája azt mondja, hogy a fiam, yeah, visszajöjjött, bulizunk. Az, a fiasz azt mondja, hogy de nem vagyok méltó erre. Nem a fiam vagy, halott voltál, most már visszajöttél, ünnepeljünk. És emlékszünk, hogy, hogy a tékozó fiúnak volt egy bács, ugye? Aki otthon maradt, mint a ferozéusok igazán. Ön, tele, tele volt ön a igazultsága. Én vagyok jó, én engedelmeskedek, én hűséges, én mindig itt voltam, de ő nem... nem nem egyet érezte az apukájával a legmélyebb dolgokkal. Talán ha, ha Jézus lett volna a, a báty, talán ő ment volna a távoli országba keresni az öcsét. Mondja, hogy öcsém, gyere haza, az apukám nem eszik. Ő csak sír minden este, halom, gyere haza, hiányzik neked. Vagy hiányzik, hiányzó nek neki, köszönöm. Talán Jézus azt csinálta volna, de ez a báty otthon maradt, és amikor hallott a buliról, azt mondja, hogy nem jövök be. Kérdés, amikor olvasunk ezt a történetet, hol olvasunk bele magunkat? Hol látjunk magunkat benne? Én azt hiszem, hogy sokszor mi olvasunk magunkat benne, mint a téklozófiú, aki... Bűnös volt, aki Isten ellen ment, de aki végre megtért és visszament az apukájahoz. És ez igaz. Én nem akarom mondani, hogy nem igaz. Ez igaz. Minden, minden keresénnek ez, ez a bizonságtételünk. Távol voltunk az úrtól, de visszajöttünk. És befogadott minket. Uh -huh! Ugye? Ez a, ez a bizonságtételünk. De amikor a világ olvassa ezt, ezt a történetet, hol olvasak bele magunkat? És ez a kérdés az a mi rémiszt engem, mert, mert kezdtem rájönni, hogy a világban, amikor én ki, kimegyek emberekkel beszélgetni, ők látják, hogy én vagyok a farazéus, én vagyok az ítélkező bács. Az egyház az csak hú, egy olyan rossz, rossz uh, hírneve van a világban. Mik azok, akik, uh, mondjuk, mi ítélünk ezt a bűnt, meg azt a bűnt, nem engedjünk be bárkit közénk, öltözni kell, mosakodni kell, mielőtt jössz, és, uh, és sajnos én nem hiszem, hogy sokan, vagyunk mi abban a kategóriában, de tudniunk kell, hogy a világ azt látja minket így. Tudnia kell. És a bátorításom nektek ma, az, hogy gondolkodjunk, miket tudunk csinálni, rombolni ezt a képet. Legalább azok a pár emberekkel, ami most az életedben és, és befolyásod van. Tudod, talán már, már mondtad, hogy igen, én Isten követő vagyok és ők gondolják, hogy ja, akkor ez vagy, ellene vagy ennek, meg annak, meg eznek, és biztos, biztos ítélsz engem, mert én barátnőmmel lakom, én, én minden hétvégén bulizok, te ítélsz engem. Mit, mit lehet csinálni mi? Rombolni azt a képet egy kicsit. És én azt hiszem, hogy ez, az egy dolog, az szeret. Szeretni. Szeret az, ami lerombol az a képet. Mindegy, kivel találkozunk. Minden, mindegy, hogy milyen bűnösek. Szeretni kell. Szeressünk őket. Ez nem, a, nem azt jelenti, hogy mi mondjuk, hogy tök jó, hogy részeg, részeg vagy. vagy mi nem mondjuk, hogy hát Isten gyönyörködik benned, amikor részeg vagy. Nem. Nem. De mi mondjuk, hogy szeretlek Isten szeret engem, ő ad a szeretet, feléd szeretlek, Isten szeret téged, az ő képmásában vagy teremtve. Értéked van, nem azért, mert jót teszed, nem azért, mert, mert okos vagy, nem azért, mert szép vagy, értéked van, mert Istené vagy. És ő vár téged vissza. Értek, Értek, miről beszélek? Ma, meg jövő héten is a farazéusokról fogunk beszélni sokat. Szerintem a kihívás nekünk, egyrészt, hogy ne legyünk farazéusok, más az, hogy hogyan képviseljünk Isten országát egy nem valásos, egy nem farazéusai, nem egy képmutatói módon. És szerintem a válasz az, Egyszerűen, egyszóban lesz, hogy szeretni kell, Szeresünk. szeressünk azokat, akik mások, szeressünk azok, akik a világ nem szeret. Tiszteljünk embereket, ahogy Jézus. És az, az a kihívás már. A, én tudom, hogy a két év múlva lesz ez a gyereknevelési izé, és talán ott Bőven lehetőség nekünk a képmutatók lenni. <gül> ugye? Meghívjunk embereket, találjunk valamit a gyereknevelésről, és mi mondjuk, hogy így kell csinálni, de tudjunk, hogy nem, nem csináljunk így otthon, vagy nem, nem hozott azt, azt, azt az eredményt, amit megígérünk, ugye? Van bőven lehetőség a két hét múlva képmutatók lenni. De legyetek szívesek, ne, ne legyünk ilyen. Meghívunk embereket, hogy gyerünk, ez egy nehéz téma. Mi is közködünk ezzel, mi is akarunk jól csinálni. nevelni gyereket, tényleg, az... Ez nehéz. De, de érdemes foglalkozni vele, ugye? Érdemes vele foglalkozni vele. És um, és meghívni nem hívjukat, hogy, hogy a Bibliában van, van egy kis, van egy kis uh, bölcsöség. Szeretnék, mi is szeretnék ebben növekedni és megoszni veletek. Talán, talán ti is fogtok látni, hogy, hogy hasznos, szükséges. Szóval mi nem értitek -e a különbség? Nem az, hogy gyertek be, és mi mondjuk, hogy hogy kell nevelni a gyerekeket, mert kell egy morális nép, nem kell egy morális nép, Kell egy, egy nép, akit Istentől fél, aki üdvösségük van, aki táva van a Szent Lélekkel. Az, az, ami kell, nem egy móláris nép, aki mondjuk, hogy csokolom, meg jó napot, meg nem firkál a falokon, festékel. És mi akarunk segíteni a, a világot ezzel. De nem, nem egy ítélkező módon. Nem, nem egy olyan módon, amivel tudod, nem akarunk irányítani őket, mi akarunk segíteni. És szerintem ez egy jó, jó lehetőség. Hívjatok meg embereket erre hétvégére. Szerintem bízom benne, hogy, hogy jó lesz. Jó lesz. Sokat imádkozunk érte. Na, én, én befejeztem, imádkozom. Mindjárt a Márk fog jönni vezetni minket dicsőítésben. Gyertek az asztalra. Jézus azon az éjszakán, amikor azt mondta, hogy azon az éjszakán, amikor Judás árulta, ő vette a kenyeret, és mondta, hogy éme az én testem. És meg, megtörte, és adott a tanítványainak, és mondta, hogy, hogy emlékezetek én rólam, amikor ezt megteszitek. És utána vette a poharat, éme a vérem, ami megmos minket. Emlékezzetek én rólam. Azt fogunk csinálni most. Gyertek! És, és hogy jöttök, könyörgünk, kérünk, hogy Isten megmentse minket, hogy, hogy ne legyünk képmutatók. És hogy jó képviseljön őt ebben a világban. Mert a világnak szüksége van Jézusra, nem, nem, nem ránk. Jézus, köszönöm, hogy te jöttél megmenteni mindenkit. A, a bűnösöket, a valásosokat egyiránt Te jöttél áldozni értünk mi tudjunk, Uram, hogy nincs senki itt, aki alapvetően fehér sapkája van. Mi mindenki ellenünk voltunk valahogyan. De köszönjük, hogy, hogy meghívtál minket, hogy közeledjünk hozzád, hogy megismer, megismerkedünk veled, hogy töltsél uh, be minket a te szent lelkedel. Jézus, köszönöm. És én szeretném kérni, hogy, hogy uh, ad, ad, Uram, hogy... Uh, hogy ezt jól megértsünk, ami szerepünk a világban. Hogy, hogy mi a te, te egyházad, egy a te tested vagyunk itt. Segítsd nekünk nem, nem rossz fényben képviselni téged és a te országodat. Mert te tökéletes vagy, te dicsőséges vagy, te kegyelmes vagy, te igazságos vagy. Uram, segíts minket nem abban a csapdába esni, hogy hogy abba hagyjunk téged keresni, és ott maradjunk az igédel büszkén. Uram, segíts minket a szívünk legmébből keresni téged, és, és ott helyezni a te igazságodat. Te igéd azt mondja, hogy a szívünkben lévő igazságban gyönyörködsz. Uram, mi, mi akarunk igazak lenni a leg rész részünkön. Jézus, segíts nekünk! És a Te nevedben imádköszönjük! Amen!